Salme 146 Lovpris, ja! Lovpris, Jehova, min sjel! Jeg vil lovprise Jehova hele mitt liv. Jeg vil synge og spille for min Gud så lenge jeg er til. Sätt ikke deres lit til fornemme, eller til en menneskesønn hos hvem det ikke er frelse. Hans ånd farer ut, han vender tilbake til sin jord. På den dagen går hans tanker til grunne. Lycklig är den som har Jakobs Gud till sin hjälp, som sätter sitt hopp till Jehova sin Gud. Han som dannet himmel och jord, havet och allt som är i dem. Han som bevarar sann färdighet till oavgrensetid. Han som tar sig av de bedrattes rätt. Han som gir bröd till de sultne. Jehova löser dem som er bundet. Jehova öppner de blindes ögon. Jehova reiser de nedböjda upp. Jehova elsker de rettferdige. Jehova vokter de fastboende utlendinger. Den farløse gutt og enken hjelper han, men de åndes vei gjør han krokete. Jehova skal være konge til uavgrensetid. Din Gud, sier hun, i generasjon etter generasjon. Lovpris ja!